Sampai air mani pun dibedakan. Laki-laki tebal kasar, perempuan tipis halus. Ya Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu. Aksanul hadi sebaik-baik pencipta. Jangan dihalangi. Kalau dihalangi maka akan terjadi hal. Kebebasan kemerdekaan ada pada laki-laki Beban tanggungjawab ada pada laki-laki Dia salah, dia yang bertanggungjawab Dunia dan akhirat Maka Nabi SAW bersabda Barang siapa yang tidak adil Maka dia akan berjalan miring di akhirat nanti Ustaz eh, Kenapa terkadang istri Tidak merasa ikhlas apabila Sering ditinggal suami mendengarkan Kajian ilmu syar'i? Ya jangan sering-sering Sering-sering Sekali-sekali kasih waktu untuk istri Untuk istri dan seterusnya Untuk suami Pertama dari satu sisi Sisi yang lain Istri juga bersyukur bahawa yang dituntut oleh suaminya Dicari oleh suaminya Ilmu deen untuk kebahagiaan keluarga mereka dunia dan akhirat. Sama seperti para sahabat, duduk hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pulang, mereka menceritakan kepada istri mereka turun ayat ini, turun ayat ini diajarkan. Sekarang turun ayat tentang memakai kerudung, semuanya. Bagi. Ya, namun jangan sebab Mempelajari ilmu syar'i kemudian kita meninggalkan hak hak istri ini tidak dibenarkan. Masing-masing ada haknya. Masing-masing ada hak. Dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka beribadah, lalu kita tinggalkan hak hak istri ini tidak dibenarkan dalam agama. Dan dikatakan orang ini tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, pertanyaan bagaimana dengan menuntut ilmu syar'i di rumah bukan di masjid? Apakah mendapat keutamaan tentu mendapat keutamaan? Tadi ada hadis yang bersifat umum. Man salaka tariqan yaltamisu fi sahala Allahu lahu Sejak kapan kajian-kajian ilmu manhaj salaf mulai berkembang di Indonesia ini? Karena saya lihat jamaah pengajian kebanyakan masih muda dan juga dalam masyarakat orang tua yang tahu manat salat masih sedikit syukur. Ya, dalam waktu yang saya kira cukup singkat dengan izin Allah, zaman karunia Allah, dengan rahmat Allah. Dan kita masih berada di tepian Ilmu yang kita miliki Sangat sedikit sekali Kemudian kita kitab Apa saja yang perlu dipelajari oleh penuntut ilmu Yang pemula Pertama tentu yang harus Dipelajari dibaca Ya Ditertibkanlah Akidah Tentang akidah Ya adikah akidah ulusuddin juzbah. Dibaca lah kitab-kitab akidah. Sekarang telah diterjemahkan. Bahkan salah seorang ustaz kita Syafi'i Aziz bin Abdul taala menulis kitab tentang bi'atidqad. Aqidah hal sunnah satu kitab yang sangat berharga dan sangat bagus sekali cukup tebal tulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami saya baca kitab kecil yang banyak sehingga kita tahu kita tahu apa akidah harus sunnah wal jama'ah bagaimana akidah ahlus sunnah wal jama'ah karena Alhamdulillah ada kitab Taw'id Muhammad Abdul Wahab ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas Syekh Uthaymi dan lain Alhamdulillah wa Rupb al-Alami saya telah menterjemahkan ada kitab aslus sunnah yang kami baca bersama kawan-kawan setiap ahad ketiga di Makasih Terjemahan Sekedar menjelaskan pokok-pokoknya Kitab Usul Sunnah Imam Ahmad pun telah diterjemahkan Ini Dari akidah beriman kepada Allah dan Rasulullah ya. Kemudian dari hadis Hadis-hadis Rasulullah SAW Ada kitab Arba'in Kita baca tentang adab Sebelumnya kita Peribadatan Tentang Ibadah Salah Sedikit demi sedikit Bersamaan dengan itu Apabila kita tidak bisa membaca Quran Kita belajar membaca Quran Karena membaca Quran memiliki keutamaan yang sama-sama Apabila kita telah Bisa membaca Kita berusaha untuk membaca Quran dengan baik Untuk membaca Quran dengan baik Ada ilmu tajwid diajarkan oleh para Asatidah kita Eh. Di sini ada belajar baca Quran? Ada. Ada belajar tajwid itu. Hah? Nanti saya kasihkan kitab saya ada kitab tentang tajwid untuk dibagikan kalau mau dicetak lagi insyaallah Dulu dapat tidak? Belum. Ben? Belum. Insyaallah taala. Kita ada pada Islam Misalnya memiliki kitab Riyadis Salihin Yang memuat hampir 2000 hadis. Ya Menghadiri majlis-majlis ta'lim Yang berjalan di atas manhatil hak Lah Tapi pasti Jangan penuh tawabu Ya Ya Bolehkah kita menuntut ilmu dan cara membaca kitab para ulama tetapi tidak mendapat penjelasan dari guru? Tentu banyak kerusakannya dari kebenaran. Kecuali kita telah memberikan, telah mendapat, telah telah uh, dibimbing secara umum belajar. Tidak mungkin orang belajar saja dari kita tanpa ada guru. pertama kita harus belajar belajar belajar setelah itu kita membaca kitab-kitab para ulama dengan belajar kita tahu kawaid dan doabidnya kaidah-kaidah ketetapan ketetapan dan ketentuan-ketentuannya sehingga kita tidak akan menyimpang jauh ini sehingga kita tidak akan menyimpang sesat maksudnya Tapi kalau tanpa guru sama sekali, belum pernah kita belajar sama sekali, pertama-tama tentu akan sulit sangat berat, penuh dengan beban. Karena tidak ada yang mengarahkan kita. Lain kalau kita telah memiliki kawait dan tawabit, akan sangat mudah. Dan kitabnya pun kita urut. Kitab mana yang harus kita baca? Terlebih dahulu. Apakah boleh berkorban dan pahalanya diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Tidak ada sunahnya dan tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Berkorban untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Juga pertanyaan mengambil dari buku yang jelas periwayatannya dan mengajarkannya kepada orang lain Tanpa kita diajarkan disampaikan oleh Ustaz terlebih dahulu secara langsung Mensolat kata caranya dan buduh yang benar Kalau kita telah mempunyai kawahid dan dohabid akan mudah bagi kita Kemudian ia ini bisa lebih banyak pahamnya dari tidak paham Yang tidak paham kita tanyakan kepada Ustaz Tetapi apabila kita tidak memiliki kawahid dan dohabid Maka akan sangat berat bagi kita dan sering terjadi salah paham. Kalau ulama saja yang membaca kita.